купити собі чорта в доживотнє розпорядження у вигляді слуги, домового слуги або хованця. З найбільшою вигадою чиняться такі справи на Карпатській Росії. У Сіготі, де є мудрі люди або земляні боги, знахарі, які відомі всім. Вони ведуть правильну торговлю чортами, складаючи договори від їх імені. А покупець записує чортові або свою душу, або душу своєї дитини. Або навіть просто свою худобу. Той, хто купує чорта, іноді дістає його тут таки у вигляді прачика, головастика, або маленького чортика у пляшці з водою. В одному оповіданні чорт гумовий, тобто з каучуку. Але найчастіше його знаходять у себе вдома, з умовою ніколи не хреститися та не солити чортової страви. А то він може втекти, перед тим цілком спустошивши хату свого хазяїна. Ну є, правда, спосіб придбати собі такого домового чорта і без допомоги мудрих людей. Для цього досить здобути так званий «зносок», тобто маленьке яєчко, знесене куркою, що вже перестає нести яйця. Та носити це яєчко, не виймаючи 9 день під пахвою лівої руки. Зі зноска вилупиться чортиня, і годувати його треба самими кльоцками без соли. Баручи на увагу ту легкість розмножування чортів, за яку ми вже згадували, треба було б думати, що кількість їх безмежна. І справді, а в народній уяві так воно і є. В оповіданні, що його наводить Чубинський, захоплений пихою найстарший чорт, задумавши зрівнятися з Богом, збудував високу вежу та зібрав туди всіх чортів, щоб вони роздивились на його твір. Але Бог зруйнував цю будову. І чорти летіли з неї сорок день та сорок ночей. Котрий упав до води, став водяник. Котрий у ліс, лісовик. В болото, болотяник. На поле, полювий. В очерет, очеретяник тощо. Коли вони не трапляються на кожному кроці то це тільки тому, що вони можуть робитися невидкими. А крім того, згідно з оповіданням у знадобах до української демонології Гнатюка, останніми часами їх у величезній кількості витребували наріжні служби – залізниці, телеграфи, телефони тощо, які без нечистої сили, звичайно ж, не обходяться». А втім, їх було б все таки більше, коли б їх не нищили святий Ілля, Святий Юрій, Архістратиг Михайло та інші святі. Святий Ілля провадить з ними систематичну війну їздячи по небу на своєму вогненному возі та стріляючи на них кам'яними стрілами, чорти стараються сховатися і ховаються найбільше по деяких деревах, але стріли святого Іллі знаходять їх і і там, і забивають не тільки чорта, що від нього застиється тільки мала калюжа чорної смердючої смоли, але й тих нерозсудливих людей, що ховаються під час громовиці під дерева, як це ми вже зазначили вище, говорючи за грім. Чортами властиво українська демонологія і обмежується. Бо всі інші надприродні істоти, як-от домові, перелесники, інкуби, мара, манія, тощо, коли трапляються в ній, то дуже рідко. І всі без винятку запозичені. Українського домового не можна і прирівнювати до великоруського. На великоруського домового треба зважати. Бо тож він справжній хазяїн дому, і невгодній йому людині він може заподіяти найбільше нещастя. В кожному ж з українських фольклорних збірників